Pentru cine bat clopotele? Pista 37 mai pe cei care ar putea să se sperie i-am împiedicat, îl vesti Pablo. Pe ăștii alți i-am priponit așa fel că ajunge să-ți o odată de pana căpăstrului ca să-i și dezlegi. Vezi? Bine. Am să le arăt fetei și țiganului cum să umble cu ei, urmă Pablo. Oamenii aduși de el stăteau deoparte în grup, sprijiniți în carabine. Ai înțeles bine totul? Întrebă Robert Jordan Cum să nu înțeleg? Răspunse Pablo Nimicim postul Tăiem firele telefonului Cădem în asupra podului Apărăm podul până când îl arunci în aer Și nu face nimeni nicio mișcare Până când nu începe bombardamentul Chiar așa Bine, vă urez noroc Pablo mormăi ceva Și pe urmă spuse Hai să ne acoperi bine retragerea cu machina Și cu machina ta cea mică Așa englez de la primera," răspunse Robert Jordan, clasa întâi. Atunci, adăugă Pablo, nu mai e nimic. Dar în clipa aceea trebuie să fii cu mare luare aminte englez. Treaba asta nu se face ușor, ci numai dacă ești cu multă luare aminte. La mașină am să fiu chiar eu," îl asigură Robert Jordan. Da te pricep bine să o mânuiești, fiindcă n-am deloc chef să fiu împușcat de Agustin așa aburdușit cu gânduri bune cum e el." Mă pricep de minune, te rog să mă crezi. Iar dacă Agustina are să mănuiască o machina ori cealaltă, am eu grijă să o țin cât mai departe de tine. Departe, departe, cât mai departe. Atunci asta e tot, spuse Pablo. Apoi rosti încet și tainic. Tot n-avem cai destui. Mare porc de câine, gândi Robert Jordan. Ori și fi închipuind că nu l-am înțeles din primul moment. Eu umblu pe jos," îi răspunse Robert Jordan. Caii sunt treaba ta." Ba nu, englez, O să ai și tu cal," șoptie în taină Pablo. Au să fie cai pentru noi toți." Asta te privește," zise Robert Jordan. Pe mine nu trebuie să mă pui la socoteală. Ai destule cartușe pentru machina ta cea nouă?" Am," răspunse Pablo. Toate cartușele luate de la cavalerist. N-am tras decât patru de încercare." Am încercat machina asta ieri pe munții cei înalți. Acum pornim, vesti Robert Jordan. Trebuie să fim fiecare la locul nostru de vreme și bine ascunși. Pornim cu toții, în cuvință Pablo. Noroc, inglez. Mă întreb ce fi mai punând la caletic losul, își spuse Robert Jordan. Dar sunt aproape sigur că știu. Ei, e treaba lui, nu a mea. Mulțumesc lui Dumnezeu că nu-i cunosc pe noi veniți. Întinse brațul și spuse, «Noroc, Pablo!» iar mâinile li se încleștară în întuneric. Când întinsese brațul, Robert Jordan se aștepta să aibă senzația că apucă o reptilă sau că atinge un lepros. Nu știa cum are să fie mâna lui Pablo, dar pe întuneric mâna lui Pablo îl prinse cu putere și îl strânse cu sinceritate, iar el îi răspunse la fel. Pe întuneric, mâna lui Pablo era onestă și contactul cu ea îi pricinui lui Robert Jordan cel mai straniu simțământ trăit în dimineața aceea. Acum trebuie să fim aliați, gândi. Totdeauna au existat multe strângeri de mână între aliați. Fără să mai punem la socoteală decorațiile și pupăturile pe amândoi obrajii, gândi mai departe. Mă bucur că nu trebuie să facem așa ceva. Bănuiesc că toți aliații sunt la fel ca noi. De fapt, toți se urăsc unii pe alții. Dar ciudat-o mai e Pablo ăsta. rog, Pablo, repetă Robert Jordan și strânse cu putere mâna aceea ciudată, puternică și neșovăitoare. Am să-ți acopăr strașnic retragerea. Poți să fii fără grijă. Îmi pare rău că ți-am luat materialele, mărturisi Pablo. A fost o neînțelegere. În schimb, ai adus ce ne trebuia. Și nu mai sunt supărat pe tine din pricina a trebii ăsteia cu podul," urmă Pablo. Acum cred că o să o încheiem cu bine. Ce faceți voi doi acolo?" Începeți să fiți mari cones," spuse Pilar, răsărind pe neașteptate în întuneric alături de ei. Asta-i tot ce-ți mai lipsea," adăugă femeia, adresându-se doar lui Pablo. Dă-i drumul inglez, termină repede cu rămasul bun, până n-apucă ăsta să-ți fure și ce dinamită ți-a mai rămas." Tu nu mă înțelegi pe mine, femeie," spuse Pablo. Eu și cu ingles ne înțelegem unul pe celălalt." Nimeni nu te poate înțelege pe tine, nici Dumnezeu și nici maică ta," răspunse Pilar. Și nici eu. Dă-i drumul, ingles. I-ați rămas bun de la tunsa ta și îi vezi de cale." Dar încep să cred că ți-e teamă să vezi Taurul ieșind în arenă." Mă, ta, zise Robert Jordan." Îți zice așa fiindcă tu n-ai avut, șopti veselă Pilar. Acum adăi drumul fiindcă ard de nerăbdare să începe odată și să terminăm povestea. Du-te la oamenii tăi, îl îndemnă Pilar pe Pablo. Cine poate ști cât îi mai ține hotărârea asta întunecată? Ai acolo doi oameni pe care nu i-aș schimba pe tine. ia și du-te. Robert Jordan își săltă ranița în spinare și porni către cai să o găsească pe Maria. Cu bine, guapa, eură Robert Jordan. Am să mă întorc repede. În clipa aceea, totul din jur îi pricinuia un simțământ ca de vis. Parcă ar mai fi spus odată tot ce spunea, ori parcă ar fi fost un tren în mers, sau mai degrabă parcă trenul mergea, iar el stătea pe peronul unei gări. Cu bine, Roberto," răspunse fata, fii cu băgare de seamă." Bineînțeles," o liniști Robert Jordan. Plecă încet capul, vrând să o sărute, dar ranița ai căzu înainte peste ceafă, făcându-l să se izbească tare cu fruntea de fruntea ei. Și în aceeași clipă știu că și asta se mai întâmplase odată, cândva. Să nu plângi," îi spuse Robert Jordan, stânjenit nu numai de povara din spate. Nu plâng," zise Maria, dar să te întorci repede." Să nu te sperii când ai să auzi împușcăturile." Trebuie să te aștepți la multe, multe împușcături Nu, dar numai să te întorci repede Cu bine, guapa, spuse tulburat Robert Jordan Salut, Roberto! Nu se mai simțise atât de tânăr de când luase trenul de la Red Lodge, către Billings Unde trebuia să schimbe și să ia altul ca să se ducă pentru prima oară la școală îi fusese teamă de călătorie aceea, dar nu vrusese să afle nimeni și la gara cu puțin înainte de a-i lua conducătorul valiza, se urcase pe scara vagonului, iar taicăsu îl sărutase de rămas bun, spunându-i Fie ca domnul să vegheze asupra ta și a mea, atâta vreme cât vom rămâne departe unul de celălalt Taicăsu fusese un om foarte evlavios și rostise vorbele acelea simplu și din tot sufletul dar mustața era udă și ochii umezi de emoție și Robert Jordan fusese atât de stânjenit de toate astea, de sunetul jilav și pios al rugăciunii și de sărutul de despărțire al tatălui, încât dintr-o dată se simțise cu mult mai în vârstă decât tatălui și îl cuprinsese o milă aproape cu neputință de îndurat. După ce plecase trenul, rămăsese pe platforma din spate, privind gara și turnul de apă care se făceau din ce în ce mai mici, iar șinele întretăiate de traverse se adunau către un punct unde gara și turnul de apă apăreau acum mărunte și firave, prin țăcănitul cadențat cel purta mereu mai departe. Și frenarul spusese. S-ar zice că tăticul se împacă destul de greu cu plecarea ta, Bob." Da." Răspunsese atunci, cercetând cu privirea tufișurile de salvie ce goneau pe amândouă laturile terasamentului, peste marginile prăfuite dintre șine și coloana alergătoare a stâlpilor de telegraf Căuta cu ochii găinușele de tufăriș Nu-ți pare rău că pleci la școală?" Nu," răspunsese el, spunând adevărul mai înainte n-ar fi fost adevărat, dar fusese adevărat în clipa aceea și doar acum, la despărțirea de Adinauri, se mai simțise tot atât de tânăr cum se simțise înainte de plecarea trenului. Se simțea nespus de tânăr și cumplit de stângaci și își luase rămas bun cu la pe care numai un elev o poate încerca atunci când își a rămas bun de la o fată, în fața porții și nu știe dacă s-o ori să n-o sărute. Apoi înțelese că nu din pricina rămasului bun fusese stângaci, ci din pricina întâlnirii spre care se îndrepta. Rămasul bun era doar o părticică din stingerea la ce se datora aproape în întregime întâlnirii apropiate. Trăiești iar emoții de odinioară," își spuse în gând. Dar cred că nu se află om să nu se simtă prea tânăr pentru asta." Nu voia să-i dea nume." Haide, se îndemnă singur, e prea de vreme pentru a da în mintea copiilor, și spuse Rămâi cu bine, guapa, rămas bun, purașule. Cu bine, Roberto, al meu, spuse fata, și el se duse până la locul unde Anselmo și Agustin stăteau în picioare și rosti. Vamonos! Anselmo își săltă în spate ranița grea Agustinul stătea rezema de un pom, cu povara așa cum și-o încărcase încă în peșteră și doar cătarea puștii automate îi apărea deasupra încărcăturii. Bine, în cuvință și el. Vamonos! Și câtești trei pornirea în jos pe coastă. Buena suerte, don Roberto, îi ură Fernando când cei trei trecură în șir pe lângă el, strecurându-se printre brazi. Fernando ședea pe vine, făcându-și nevoile, ceva mai departe de locul pe unde trecu ei, ei, dar vorbea cu multă demnitate. Băi na și ție, Fernando!" îi răspunse Robert Jordan. În tot ce faci!" adăuga Agustin. Mulțumesc, don Roberto!" răspunse Fernando, deloc stânjenit de vorbele lui Agustin. Omul ăsta e pomenit englez”, șopti Agustin. Te cred, în cuvință Robert Jordan. Pot să-ți dau o mână de ajutor? Ești încărcat de parcă ai fi cald de povară." Mă descurc foarte bine," răspunse Agustin. Mai omule, tare îmi pare bine că am pornit odată." Vorbește încet," îl sfătuie Anselmo. De aici încolo vorbim puțin și numai în șapte. Înaintând cu grijă mereu la vale, Anselmon frunte, Agustin îndată în urma lui, Robert Jordan pășind cu băgare de seamă ca să nu alunece, simțind cetinile uscate sub talpa de a pantofilor, împiedicându-se cu un picior de o de brad, întinzând o mână și simțind cătarea de metal rece de pe țeava pistolului și picioarele strânse în manunchi ale trepiedului, Apoi, coborând mai departe pieziși pe panta muntelui, cu pantofice alunecau și lăsau dâre pe covorul de frunze al pădurii, întinzând din nou mâna stângă și dând descoarța scoarța aspra unui trunchi de brad, și pe urmă, când își îndrepta trupul, simțind sub palmă ceva moale și retrăgându-și mâna cu podul palmei năclăi de rășină scursă dintr-o cioplitură, coborâră la vale pe coasta împădurită, până la locul de deasupra podului unde Robert Jordan și Anselmo stătuseră la pândă în ziua din tâi. Anselmo se opri deodată în dosul unui brad și îl opri în întuneric mâna lui Robert Jordan, apoi șopti atât de încet încât abia se putu face auzit. Uite, au făcut foc în sobiță. Se vedea un punct de lumină ceva mai în jos de locul unde Robert Jordan știa că podul se unește cu șoseaua. Aici am stat noi la pândă," urma Anselmo. Luăm mâna lui Robert Jordan și o trase în jos, ca să poată pipăi o mică cioplitură proaspătă în partea de jos a trunchiului. Am făcut semnul cât ai stat și ai privit. Ceva mai la dreapta e locul unde voiei să așezi mașina. Acolo o să o așezăm. Bine. Lăsare ranițele jos pe pământ, la poalele unui copac și amândoi l urmare pe Anselmo până la un fel de platformă îngustă pe care creșteau câțiva brazi mărunți. Aici -i. Vestia Anselmo, chiar aici Din locul ăsta, când o face ziua, îi șopti Robert Jordan lui Agustin, gemuindu se în dosul brazilor mărunți Ai să vezi o mică bucată de șosea și capătul podului Ai să vezi întreagă întinderea podului și o altă bucată de șosea în capătul celălalt, până la cotul pe care îl făcea după stânci Agustin nu scoase nicio vorbă aici ai să stai câtă vreme pregătim noi dinamita și tragi în oricine s-a de sus, ori de jos pe șosea." unde e lumina aceea?" întreba Agustin. În ghereta santinelei de la capătul dinspre noi," șopti Robert Jordan. Și, santinelelor, cine le vine de hac?" Eu și cu bătrânul, așa cum ți-am spus." Da, de nu izbutim să le venim de hac, trebuie să tragi în amândouă gheretele și asupra santinelelor, dacă se arată la vedere." Da, mi-ai mai spus. După explozie, când oamenii lui Pablo au să apară de dincolo de colț, să tragi peste capetele lor dacă îi urmăresc cumva soldații. Dar trebuie să tragi mult pe deasupra lor după ce ies de după colț, pentru ca în niciun caz să nu-i poată urmări nimeni, înțelegi? De ce să nu înțeleg? E la fel cum ai spus și noaptea trecută. Ai ceva de întrebat? Nu." Am doi saci, aș putea să-i umplu cu pământ dintr-un loc unde nu se vede și să-i car în coace. Dar aici să nu sap deloc, trebuie să stai la fel de bine ascuns cum am stat noi dincolo pe creastă. Nu, am să car pământul în saci cât mai e întuneric, o să vezi. Cum îi așez eu, nimeni nu bagă de seamă nimic. Ești foarte aproape. La lumina zilei colțul ăsta se vede perfect de jos. N-avea nicio grijă, inglez. Unde te duci? Cobor mai puțin să fiu aproape cu mașina mea cea mică. Bătrânul are să treacă de partea cealaltă a defileului ca să fie gata pentru ghereta de dincolo. E cu fața în partea aceea. Atunci asta-i tot, zise Agustin. Salut, inglez! Ai ceva țigări? Nu se poate să fumezi, e prea aproape. Nu, doar ca să țin în gură. De fumat, fumez mai târziu. Robert Jordan deschise port țigaretul, și Agostin luă trei țigări și le puse după clapa din fața a căciului sale de păstor, cu marginile răsfrânte. Desfăcut repiedul, așeză pușca mitralieră cu țeava proptită în ramurile de jos ale brazilor pitici, apoi începu să șlepe de poverile, rânduind toate pe întuneric să le aibă la îndemână. N-a spuse el când sfârși. Gata, nu mai e nimic. Anselmo și Robert Jordan îl părăsiră și se întoarseră la locul unde se aflau ranițele. Oare unde ar fi mai bine să le lăsăm?" întrebă în șapte Robert Jordan. Eu zic aici. Dacă machina ta cea mică poți să fii sigur de santinele tocmai de la depărtarea asta? Suntem chiar pe locul unde am fost atunci ziua?" Uite copacul," spuse Anselmo atât de încet încât Robert Jordan a abia putut să-l audă și își dădu seama că vorbește fără să miște buzele, la fel cum făcuse și în ziua din tâi. Cu cuțitul meu am crestat semn." Robert Jordan avea din nou impresia că toate se mai petrecuse cândva, dar acum pricina era doar repetarea proprii sale întrebări și a răspunsului primit din partea lui Anselmo. La fel făcuse și Agustin când pusese o întrebare cu privire la Santinele, cu toate că știa răspunsul. E destul de aproape, chiar prea aproape," răspunse în șoaptă. Dar lumina ne vine din spate, stăm bine aici." Atunci mă duc să trec dincolo de pârâu și să-mi iau locul către capătul celălalt al podului," spuse Anselmo și adăugă. Iartă-mă, ingles! Așa ca să nu fie nicio greșeală. Dacă sunt cumva cam prost..." Ce este?" rostie în stinsă. Mai spune o singură dată să știu și să fac chiar așa cum trebuie." Când trag eu, tragi și tu. După ce termin cu omul tău, treci peste pod înspre mine." Eu am să fiu cu ranițele acolo jos, iar tu ai să așezi dinamita așa cum am să-ți arăt. O să-ți spun pas cu pas ce trebuie să faci. Dacă mi se întâmplă ceva, faci treaba tu singur, așa cum ți-am arătat. Lucrezi fără grabă și faci totul cu grijă. Fixezi bine încărcăturile cu pene de lemn și legi strâns grenadele. Acum totul mie limpede, spuse Anselmo. Mi-am amintit foarte bine. Gata, plec. Ai grijă să te ascunzi cum trebuie, ingles, când s-o lumina de ziua Și când tragi, urma Robert Jordan, ochește pendelete ca să mergi la sigur Nu cum ai trage într-un om, ci așa cum ai trage la țintă De acord? Nu trage oriunde o fi, trage într-un loc anume Ochești chiar în mijlocul burții, dacă e cu fața spre tine În mijlocul spatelui, dacă se uită în altă parte Ascultă, bătrânule! Când o să trag eu, dacă omul tău stă jos, are să se ridice mai întâi în picioare și de-abia pe urmă are să fugă, ori are să se trântească la pământ. Atunci să tragi. Dacă nu se ridică, tot tragi, nu aștepta. Dar vezi să mergi la sigur. Tragi de la 50 de iarzi. Ești vânător. Pentru tine nu-i nicio greutate. Am să fac așa cum dai ordin, spuse Anselmo. Da, așa dau ordin, întări Robert Jordan. Îmi pare bine că mi-am amintit să pomenesc de ordin, gândi Robert Jordan. Are să-i fie de ajutor. Îi mai ușurează sufletul, sau cel puțin sper să fie așa. Într-o oarecare măsură el mai ușurează. Uitasă-mi ce mi-a spus atunci, în prima zi despre ucidere. Așa am dat ordin, repetă Robert Jordan. Acum adute. Plec, vestian Selmo. Pe curând ingles, pe curând bătrânule. Răspunse Robert Jordan Își adusese aminte de tatăl său Așa cum îl lăsase în gară Și de jilăveala acelui rămas bun Și din pricina asta Nu spusese nici salut Nici la revedere Nici noroc și nici altceva asemănător Ți-ai curățat un de pețeava armei, bătrânule? Întrebă în șapte Să nu cumva să tragă aiurea În peșteră Răspunse Anselmo Pe toate le-am curățat cu vergeaua Atunci pe curând Zise Robert Jordan și bătrânul se depărtă ocolind printre copaci, fără să facă niciun zgomot cu tălpile lui de sfoară. Robert Jordan rămase întins pe covorul de cetine al pădurii și ascultă cel din tâi al ramurilor de brad mângâiate de vântul ce avea să se pornească odată cu ivirea zorilor. Scoase încărcătorul pistolului mitralieră și mânuie închizătorul înainte și îndărât. Apoi întoarse pistolul cu închizătorul deschis și prin întuneric duse capătul țevii la buză și îi suflă pe ea, simțind gustul de un soare și metal când o atinse cu limba. Lăsa arma pe brațul îndoit, ținând mecanismul în sus ca să nu cadă înăuntru vreo cetină or vreo un gunoi și scoase toate cartușele din încărcător, împingându-le cu degetul mare și adunându-le într-o batistă întinsă dinaintea lui. Pe urma luând pe rând cartușele și pipăindu-le pe întuneric între degete, le la loc, îndesându-le unul câte unul în încărcător Încărcătorul deveni din nou greu în mâna lui, iar atunci îl fixe la pistol și simți cum alunecă la locul lui cu un pocnet ușor Stătu întins pe burtă în dosul trunchiului de brad cu arma sprijinită de brațul stâng și privi atent la punctul luminos aflat mai jos de el din când în când nu-l mai zărea și atunci știa că omul din ghereta santinelei trece prin dreptul sobiței. Stătea întins acolo și aștepta lumina zilei. Capitolul 42 În vremea cât Pablo călărise dinspre munți în dărăt către peșteră și în vremea cât ceata coboruse până la locul unde lăsase răcai, Andres înaintase cu repeziciune spre cartierul general al lui Gols. La răscrucea unde dădure peste șoseaua mare ce ducea spre nava Serada, aglomerată de camioanele ce reveneau dinspre munte, se făcea control. Dar când Gomes arătă santinelei din post permisul dat de locotenentul colonel Miranda, santinela îl citi la lumina unei lanterne, arătă permisul și tovarășului său, apoi înapoi hârtia și salută spunând, Vedeți-vă de drum, dar cu farurile stinse." Motocicleta a început să păcănească din nou și Andres se ținea încleștat de șaua din fața lui, iar Gomez pornie înainte pe șosea, strecurându-se atent printre camioane. Niciunul nu avea farurile aprinse și coborau pe șosea în convoi nesfârșit. Erau și camioane încărcate ce înaintau în același sens cu ei și astea toate ridicau un praf pe care Andres nu avea cum să-l vadă în întuneric, ci îl simțea doar ca pe un or ce izbea în față și putea fi apucat între dinți. Acum se aflau foarte aproape de spatele unui camion și motocicleta păcănea surzitor, Pe urmă, Gomez acceleră și depăși camionul, apoi un altul și un altul și încă un altul, în vreme ce camioanele celelalte huruiau și treceau în goană pe lângă ei, pe partea stângă. La o vreme, în spatele lor apăru o mașină care început să claxoneze de prin huruiala camioanelor și norii groși de praf, și nu încetă o clipă claxonatul. Pe urmă a început să semnalizeze din faruri, scoțându-le în față praful ca niște și galbeni, și țâșni pe lângă ei cu urletul motorului și țipetele poruncitoare, amenințătoare și asurzitoare ale claxonului. Pe urmă nu mai avură în față decât camioane oprite și apoi, făcându-și drum mai departe cu greu printre ambulanțe, mașini de stat major, un car blindat, un altul și un alt treilea, toate oprite în loc ca niște greoaie broaște țestoase de metal, cu creste de tunuri în praful ce încă nu se așezase, dădure peste un alt punct de control unde avusese loc o tamponare. Un camion se oprise și nu fusese observat de cel din spate care dăduse peste el și îi fărâmase toată partea din urmă, împrăștiind pe șosea lăs cu muniție pentru arme de calibru mic. Una dintre elezi se spărsese izbindu-se de pământ, iar când Gomez și Andres opriră și împinseră motocicleta înainte printre camioanele înțepenite pe șosea, ca să poată arăta permisul la control, Andres păși peste tuburile de alamă ale miilor de cartușe risipite în praful șoselei. Cel de-al doilea camion avea radiatorul făcut praf. Camionul din spatele lui îl atingea din urmă cu bara de protecție. O sută de alte camioane se înșiruiau în spatele lor și un ofițer cu cizme și alerga înapoi pe șosea și striga la șofer să dea ca să poată fi dat la o parte camionul sfărâmat. Dar erau prea multe și nu mai aveau cum dea dacă ofițerul nu ajungea la capătul șirului ce sporea mereu și nu oprea sosirea altora, iar Andres îl văzu cum aleargă, se împiedică, fuge mai departe cu lanterna electrică în mână, strigând și înjurând pe întuneric, în vreme ce tot mai multe camioane se adăugau la coada șirului. Șeful postului de control nu se grăbea să le restituie permisul. Erau doi oameni acolo cu armele puse în bandulieră și cu lanterne în mâini și amândoi strigau cât îi ținea gura. Cel cu permisul în mână traversase șoseaua către un camion care cobora venind din partea opusă și spunea șoferului să grăbească până la următorul post de control și să le arate celor de acolo că trebuie oprite toate camioanele până ce avea să se descurce în bulzeala de aici. Șoferul ascultă și își văzu de drum. Pe urmă tot cu permisul în mână, șeful postului de control se întoarse urlând la șoferul a cărui încărcătură era risipită pe șosea. Lăsă lăzile jos și trage înainte pentru numele lui Dumnezeu ca să putem descurca balamucul ăsta," strigă el la șofer. Mi-a sfărâmat toată transmisia," răspunse șoferul după ce cercetase partea din urma camionului. Dă-o de transmisie." Trage înainte," îți spun. Camioanele nu mai merg dacă le distrugi diferențialul," îi răspunse șoferul și se aplecă din nou asupra părții din spate a camionului. Atunci să te remorcheze cineva." Trage înainte ca să putem descurca porcăria asta de șosea. Șeful postului de control lumina cu lanterna spatele sfărâmate al camionului și șoferul se uită la el furios. Trage înainte! Trage înainte! Striga mereu soldatul, ținând în mână permisul de liberă trecere. Și hârtia mea? Îl întrebă Gomez. Dă-ne permisul, suntem foarte grăbiți. Ia-ți-l și du-te dracului! Răspunse ostașul, înmânându i hârtia și traversând în fugă șoseaua ca să oprească un alt camion care venea la vale Întoarce colo la răscruce și dă îndărăt, să tragi de aici sfârmătura asta, îi porunci el șoferului Eu am ordin să mă în ordinele tale, fă cum îți spun Dar șoferul băgă în viteză și o pornie înainte pe șosea pierzându-se în orii de praf când Gomez porni motocicleta ca să apuce înainte pe partea dreaptă, acum liberă, a șoselei trecând pe lângă camionul sfărâmat, Andres din nou încleștea de șaua din față, văzu că șeful postului oprește un alt camion și șoferul scoate capul pe geam să vadă despre ce este vorba. De aici înainte merseră în viteză, năpustindu-se pe șoseaua care urca mereu înspre munți. Toate vehiculele ce suiau spre munți fusese oprite la postul de control și nu mai treceau decât cele care coborau, dar treceau mereu și mereu pe stânga lor, în vreme ce motocicleta suia repede și cu nădejde, până ce ajunse din urmă vehiculele îndreptate în direcția munților și care trecuseră prin postul de control înainte de dezastrul petrecut acolo. Tot cu farurile stinse, depășirea alte patru care blindate, apoi de dură peste o coloană de camioane încărcate cu trupe și stăteau tăcuți în întuneric și la început Andres doar le simți prezența, ca unor mogâldețe așezate deasupra lui și îngrămădite pe platformele camioanelor, așa cum treceau prin orii de praf. Mai târziu, o altă mașină de la statul major îi ajunse din urmă claxonând într-una și semnalizând cu farurile și de fiecare dată când lumina se năpustea din urmă, Andres vedea stație cu căștile lor de oțel, cu armele ținute vertical, cu mitralierelor îndreptate spre cerul întunecat, ivindu-se limpede din noaptea în care se afundau de îndată ce se stingea lumina. Odată, pe când treceau alături de un camion și lumina se aprinse în spatele lor, le zări chipurile nemișcate și triste în lumina neașteptată. Purtând pe cap căștile de oțel, gonind cu camioanele prin întuneric către ceva despre care știau doar că va fi un atac, chipul fiecăruia rămânea împietrit în propriile ei gânduri, acoperite de întuneric, iar dacă lumina le dezvelea, arătau așa cum n-ar fi arătat în timpul zilei, din rușinea de a se trăda unul față de celălalt, până ce avea să înceapă bombardamentul ori atacul și atunci nimeni n-ar mai fi luat seama la ce i se poate citi pe chip. Dar depășind camioanele unul după altul, fiindcă Gomez încă izbutea să se țină înaintea mașinii de la statul major, prin mintea lui Andres nu trecea niciun asemenea gând privitor la chipurile ostașilor. Doar atâta gândea. Ce armată grozavă, ce echipament strașnic și câte mașini, Ia uite-te la oamenii ăștia. Asta e armata republicii. Ia te uită la ei, camion după camion, și toți oamenii îmbrăcați la fel, toți cu căști de oțel pe cap. Ia te uită la Machinas, cum stau cu țevile drept în sus, și așteaptă avioanele. Ia uite-te ce mai armată s-a pus pe picioare. Și pe când motocicleta depășea camioane înalte și cenușii încărcate cu trupe, camioane cenușii cu cabinele înalte și pătrate și radiatoare pătrate și urâte, urcând mereu pe șosea prin oceanul de praf și lumina intermitentă a mașinii din spate, cu steaua roșie armatei apărând în lumină de câte ori farurile cădeau pe partea din urma a camioanelor, apărând la fel când farurile cădeau pe laturile camioanelor prăfuite, așa cum înaintau mereu, urcând neîntrerupt prin aerul din ce în ce mai rece și peste șoseaua ce se răsucea acum în serpentine, scrâșnind și trăgând din greu, unele aburind în bătaia farurilor, iar motocicleta a începuse și ea să scrâșnească și Andres se ținea zdravă în din față pe drumul mereu în urcuș. Andres își spunea că această călătorie cu motocicleta era grozavă, teribilă. Nu mai fusese niciodată pe motocicletă, iar acum urca pe un munte în inima întregii agitații ce avea să se transforme în atac și, pe când urcau, își dădu seama că nici vorbă nu mai putea fi să se întoarcă la vreme pentru a lua parte la asaltul împotriva posturilor de pază. Prin vânzoleala și încurcătura asta, ar fi însemnat că e un om norocos dacă ajungea în dărât noaptea viitoare. Nu mai văzuse până atunci niciun fel de ofensivă și niciuna dintre pregătirile ce o preced. Iar pe când înaintau pe șosea, se minuna de mărimea și puterea armatei făurită de republică. Ajunseseră pe o porțiune foarte înclinată și pieptișă a șoselei întinse pe coasta muntelui, iar aproape de creastă, panta devenea atât de abruptă încât Gomez îi spuse să coboare și împreună împinseră motocicleta în sus pe ultima parte foarte pieptișă dinainte de trecătoare. Pe stânga, chiar dincolo de creastă, șoseaua făcea o buclă unde mașinile puteau să întoarcă și se vedeau lumini licărind la intrarea unei clădiri înalte de piatră ce se proiecta prelungă și întunecată pe cerul nopții. Hai să întrebăm acolo unde Sofia o aflând cartierul general, îi spuse Gomez lui Andres și amândoi împinseră motocicleta către locul unde două santinele stăteau dinaintea ușii închise a marii clădiri de piatră. Pe când Gomez sprijinea motocicleta de zid, un motociclist în costum de piele, profilându-se limpede în lumina ce ne văli dinăuntru odată cu deschiderea ușii, ieșia afară purtând o geantă de curier atârnată de umăr și un pistol Mauser în toc mare de lemn prins la coapsă. Lumina dispăru și curierul își găsi pe întuneric motocicleta sprijinită lângă ușă, apăsă pe pedală până ce motorul începu să păcănească și pe urmă porni cu zgomot mare către șosea. La ușă, Gomez se adresă uneia dintre santinele. Sunt capitanul Gomes de la Brigada 65. Ai putea să-mi spui unde se află cartierul generalului Golz, comandantul Diviziei 35? Nu-i aici, răspunse santinela. Îl de aici cei? Comandanția. care comandanția? Păi, comandanția. Comandanția cui? Da, cine ești tu să mă iscodește atâta?" să răstie în întuneric Santinela, adresându-se lui Gomez. Aici, pe culmea trecătorii, cerul era foarte limpede și spuzit de stele, iar Andres, scăpat acum din praf, vedea perfect prin întuneric. Ceva mai jos de ei, acolo unde șoseaua acotea către dreapta, distingea bine contururile camioanelor și mașinilor care treceau pe linia zării. Sunt capitanul Rohelio Gomez din Batalionul 1 al Brigăzii 65 și te întreb unde se află cartierul general al generalului Gols.